Kapittel 3 Kong Nebuchadnezzar laget en billedstøtt av gull, som var 60 alen høy og 6 alen bred. Han stilte den opp på Durasletten i provinsen Babylon, og Nebuchadnezzar selv sendte i egenskap av konge bud for å samles satrapene, trapene, prefektene og stattholderne, rådgiverne, skattmesterne, dommerne, politiembetsmennene, og alle styrene i provinsene for at de skulle komme til innvielsen av den billedstøtten som kong Nebuchadnezzar hadde stilt opp. Da kom satrapene, prefektene og stattholderne, rådgiverne, skattmesterne, dommerne, politiembetsmennene og alle styrene i provinsene sammen til innvielsen av den billedstøtten som kong Nebuchadnezzar hadde stilt opp, og de sto foran den billedstøtten som Nebuchadnezzar hadde stilt opp og herollen ropte høyt. «Til dere blir det sagt, dere folk, folkegrupper og tungemål, at når dere hører lyden av horn, pipe, sitar, trekantet harpe, strenginstrument, sekkepipe og alle slags musikkinstrumenter, skal dere falle ned og tilbe den billedstøtten av gull som kong Nebuchadnezzar har stilt opp. Og den som ikke faller ned og tilber, skal i samme øyeblikk bli kastet i den brennige lovnen. Derfor, i samme stund som alle folkene hørte lyden av horn, pipe, sitar, trekantet harpe, strenginstrument og alle slags musikkinstrumenter, falt alle folkene, folkegruppen og tungemålene ned, og tilba den billetstøtten av gull som kong Nebukadneser hadde stilt opp. I samme stund kom derfor noen kaldere fram og rettet en anklage mot jødene. De tok til ordet, og de sa til kong Nebuchadnezzar, «Konge, måtte du leve til uavgrensede tider?» «Du selv, konge, ga befaling om at hvert menneske som hører lyden av horn, pipe, sitar, trekantet harpe, strenginstrument og sekkepipe og alle slags musikkinstrumenter skulle falle ned og tilbe billedstøtten av gull, og at den som ikke falt ned og tilba skulle kastes i den brennende i loven.» Det er som du har satt över förvaltningen av provinsen Babylon, Shadrak, Meshak och Abednego. Disse sunne og sterke mennene har ikke gitt akt på dig konge. Dine guder tjener de ikke, den billedstøtten av guld som du har stilt opp, tilber de ikke. Da sa Nebuchadnezzar i raseri og heftig vrede at Shadrak, Meshak och Abednego skulle hentes.» Disse sunne og sterke mennene ble derfor ført fram for kongen. Nebuchadnezzar tok til ordet og sa til dem, «Er det virkelig slik, sadrak, Meshak og Abednego, at dere ikke tjener mine guder, og at dere ikke tilber den billedstøtten av guld som jeg har stillt opp? Nå vel, hvis dere er rede, slik at dere, når dere hører lyden av horn, pipe, sitar, trekantet harpe, strenginstrument og sekkepipe, og slags musikkinstrumenter faller ned og tilber den billedstøtten som jeg har laget, så er alt i orden. Men hvis dere ikke tilber den, skal dere i samme øyeblikk bli kastet i den brennende i loven. Og hvem er den Gud som kan redde dere av mine hender? Shadrach, Meshach og Abednego svarte og sa til kongen, Nebuchadnezzar, vi behøver ikke å svare deg et ord på dette. Om så skal være... «Er vår Gud, som vi tjener, i stand til å redde oss? Av den brennende i loven av din hånd, konge, skal han redde oss. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at dine guder tjener vi ikke, og den billedstøtten av guld som du har stilt opp, vil vi ikke tilbe.» Da ble Nebuchadnezzar fylt av heftig vrede, og hans ansiktsuttrykk ble forandret for Shadrak, Meshach og Abednego. Han svarte og sa at ovnen skulle hetes opp syv ganger mer enn det var vanlig å hete den opp. Og han sa til noen sunne og sterke menn med vital kraft som var i hans militære styrke, at de skulle binde sadrak, Meshak og Abednego for å kaste dem i den brennige loven. Da ble disse sunne og sterke mennene bunnet, iført sine kapper, sine kledninger og sine lurer og sin andre klær og kastet i den brennige lovenen. Nettopp fordi kongens ord var strengt, og oven var opphetet til overmål, ble de sunne og sterke mennene som førte opp Shadrak, Meshak og Abednego selv av den flammenhilden. Men disse andre sunne og sterke mennene, de tre, Shadrak, Meshak og Abednego, falt bunnet ned mitt i den brennende i loven. Da ble kong Nebuchadnezzar skremt, og han reiste seg brått. Han tog til ordet og sa til sine høye kongelige embedsmenn, «Var det ikke tre sunne og sterke menn som vi kastet bunnet midt i illen?» De svarte og sa til kongen, «Jo, konge.» Han svarte og sa, «Se, jeg ser fire sunne og sterke menn gå fritt omkring midt i illen, og der er ingen skade på dem, og den fjæres utseende ligner en gudesøns.» Da gikk Nebuchadnezzar frem til døren til en brennig i loven. Han tok til ordet og sa, «Shadrak.» «Meshach og Abednego, dere, den høyeste Guds tjenere, gå ut og kom hit!» Da gikk Shadrak, Meshach og Abednego uta av illen. Også trapene, prefektene og stattholderne og kongens høye embedsmenn som var forsamlet så disse sunne og sterke mennene, og de så at illen ikke hadde hatt noen makt over deres legemer, og ikke et hår på deres soder var blitt svidd, og ikke engang deres kapper var blitt forandret, og det var en engang kommet brandlukt på dem. Nebuchadnezzar tok til ordet og sa, «Belsignet var det Shadraks, Meshaks og Gud, som sendte sin engel og reddet sine tjenere, de som satte sin lit til ham og forandret kongens ord og overgav sine legemer, fordi de ikke ville tjene eller tilbe noen som helst annen Gud enn sin egen Gud. Og fra mig utgår går en befaling om at hvert folk, hver folkegruppe og hvert tungemål som sier noe urett mot Shadraks, Meshaks og abed Gud, skal hogges i stykker, og deres hus skal bli gjort til et offentlig avtrede, for det finnes ingen annen Gud som er i stand til å utfri slik som han. På den tiden lot kongen Shadraks, Meshak og Abed-Nego ha framgang i provinsen Babylon.»